התלך עמי רמות גלעד? ויאמר לו, כמוני כמוך וכעמך עמי ועמך במלחמה. ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש נא חיום את דבר אדוני. ויקבוץ מלך ישראל את <וייקבוצ> הנביאים ארבע מאות איש, ויאמר עליהם,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 וייך את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריין, ויאמר לרכב הפוך ידך והוצאתני מן המחנה כי הו חולתי. ותעל המלחמה ביום ההוא, ומלך ישראל היה מעמיד במרכבה נוכח ארם עד הערב, וימות ‫לעת בוא השמש.